گران مخترم آردین کو دمولانا لیا کتری صحیب داد دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسا دار القرآن کالو خان کی پسندو گرچین کی شیر دادی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دیمین چوک او ارور صوابی پوپرائیڈر انوار شیر توحیدی نمبر 0301 يبستا دنا كار دمسال القوم الذين مثال دغه قوم دا کسانو کزبو چې د ورجنکی بیاات الله آیاتن الله ال کتاب والله خدای پاک لاحد القوم ظالمين توفيق نو کې قوم ظالمتا ول پیغمبرایا ايها الذين ايها کسانو هاذو يهوديان دي اعلان د مباهله يهودو ته انځام تم کچر داو کوي تاسو انکم چې به شک تاسو اوليا اول لله دوستان د الله مين دون الناسي سيوا د خلکونه فتمنو الموت او غاله مرګ مر مناظره راشه مباهله او غاله مباهله راشه ان كنتم صادقين کچره تاسو رښتینی ولا تمنونه ارګس وایښنه کیدی ابدن اس کلا بما پاسو قدمت ادیهیم کلی کلی دی, دی والله دی پاک هديب کليمو او دي بزالمین فظالمانو قولای پیغمبران ان الموت الذی بشکا غمرګو تفرونا چې تاسو تختې منو داګینا فئن مولاقیقکم بشکا دایو دې کینل کېره تاسو سره ثم تردو نا بیا واپس کولې شه الا عالم الغیب اغل لا تا چې پور فقې وباندی او شهادہ فخارو فینبکم بس خبر تاسو ما پاسو کنتم تعملون چې تاسو کول یا ایه الذین امنو وج دې مؤمنانا خطاب کی او اپدے کې اتحاد بین المسلمین آغاز کړی چې مسلمانان اوستا سره اتفاق اتحاد او پس باندې راضي پرانش جمعې منزل راشي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو اذانو دیہ کله چې بانګ ویل شي دپار د پار دمنځو میومل جمعاتې پر د جمعه باندې فصاو لللش ال ذکر الله کتاب د الله تا وزر ال او پریزو تجارت فسو هغه مضبوط کوشش سمانه واه م عبادت ته ارته لالج دغه باز به بان بوول شتله ونه الله دې جه کوم راولې کو چواته سلرشه منافقین او غيبو پخپل سوداګانو کې په دکاندارو وبراتو نه منزل بنه تللو چې کله اخر کې وروان شو نموندته او شو نه الله نه چې کله بانګ ویلش بان د باره زمانہ کې هغه چې کم منبر مکه ته ویل شي دا روسته باندې دا کوم اول ویل شي دا د حضرت عثمان رضی الله په دور کې چې کم نشو ویل او صحابه کرامو نورو داغه په محضر داغه وخت دا شه ودی هغه رد نه کړل بلکې تایید یې کړل دی نه ده ته دا بدعت عثماني نشویلې چې بعد یې وته ویل دا بدعت عثماني دی کله وی بدعتي عمر دي کله وی دا دی او ټول لګي صحابه په وېدا بهدا د عثماني دې د باندې ویل او سره صحابه کرامو د صحابه کرامو عمل اغزمون د پاره تعامل ګرځي مونږ پخې عمل کولوش مع الله ویل لا شی اغیتہ وزر الپي وزر البي اپري زو تجارت زالک اغس تل زالکم ده کار استاسو خير لکم غرز تا ده ان كنتم تعلمون ک چتاسی پويګي امند جمی ویلې وی, وی, وی, وی. مانده مه هغه په کاچ هغه ته جام مسجد وي دان چې درې سلور کسان په کېاله کسان په کې جام مسجد کې چې څومره ګڼه زیات وي نو دومره الته ثواب زیات دي خدا غور چې ګڼه زیات دا خو مخ ته ودري کې سو کو اسنه چې جنگ لته وي بیلو اسنه چې هغه شته قربېلې نه دې ته بیا غور بی دې ته موږ ورچې تقدیر ولاره نه لړو او یا چې کمنه جمع را نه لړو او ګوره چې په مصلی ولاره څوک موحد ده متبع سنت او که ناقیده ده شرک او که بریلی ده او که نا مبتده ده نکه داغی اقامون زنوشن استاد مندکه میوشون مبتده پسی خو امامتی مکروح تحریمی ده حرام ده حرام نکی گیور پسی دیغت ده نگوری خوی مندان الللو تک بیروڈانان الللو و اکم خوادان الللو راتینگه کوئی حق پرست پسیو دریگا زالکم خیر اللکم کنتم تعالی پایزا قضيهت الصلات کالچ پرچ منځه 15 ون 40 شه په ارضی پدمګه او بیا ټول جمع مسلمانانو د بیت الله شریکي هغه دې کی او پدې کی دا عهد کی چې موږ ټول ریزې شو د الله دین د پاره یو به یو قران سنت باندې به با یو یو او دشمن تب یو یو د دشمن مقابله وکړه راغونډي کی هڅه راغونډي کی نه راغونډي اتفاق کوم دې کی دشمن کنی دا عرب چې کوم نه اريمه مرکه د سایه دلاندې شي وي اګیده اګیده غریب د پنځه دلاند رورو رازي داغه مسلمانان ټول ارزه کې اګیده پنځه دلاند دي نو ولنه را یوځی کې چې را یوځی شي خو د اتفاق او د اتحاد ذکر غونډی کې نه کنا چې را غونډې نه خبروا نو خلک د پيش ماشټره په دولت او په دنیا په نشو کې دي اګیده ستې نو مسلمانان سړ چې کوم نه د دشمن ته نسینو ورا شي او خپل پیسې راکا مال دولت <سؤال> راکا غریبان اند کچکول نیول ریگه علیہ کړه چې مونږ د جمی پوره شو فانتا شروع فلر دی نقارشه پس مګه کې وقطا او ولټوي من فضل الله حلال زدا الله واشکر الله آیات کینم د الله کثیرن دې دې لعلکم تفلهون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ رزق حلال اغه طلب کړئ د دې وجه نه حضرت عمر زلان او اغه سره بدیر بدی شو چاګه و منځ او د اسکو کارکصه بینکو ګوت به دوه سلنه وړلې هغه سره به ډېر به بده لا خوراکې دې خوراکته نشه او چې چا و کار کا کول دین کار به کنه هغه به ډېر ښیش مطلب در خوانندنه چې ته ورځه جماعت په ګډ کې کینه بس او یا بس د دې ته پروت نه بلکې کله چې منځ فارغ شوي او عبادت وکاو نه زده جماعت نه بارزه او حلانو زبزان لټو کاغه پټې د کاغه دکان د کاغه دفتر د کستانور کاروبار دی خو د حلال کوشش کوا آرامتاسره مکو نن الله پاک د لخيره چی برکت باچی وای زاره او کله کیو تجارت ان تجارت تجارت او لهوا یا بلو فیدی کار انفذون لارشی دی یغیتا الیها یغیتا وترکوک قایما او تفریز یولار اغه فلج کم نه نه راغلی و دغه وقته لا قوت بچ کم دینو د منځن روس دی منشر و بازی وای اصحاب کرام بارلڑو نبی اسلام پر خدا خود بل واستلا عقیلل سودے غستلا کہ بیا یہودو پدیبان گرانه خرسولا نہ لا پاک د ایتونولې گل چی پیغمبر تاسو پریز تاسو تنځه خدا یو پیرل کدا سی شو کنه او داو چې دغه دا وخت منشر خود به روست ویل شو دا څنګه چې د اختر خود به یا وی یم مخ کې وا حجوبتی اعلانو به وجبان دی قوله پیغمبره ما عند الله اعجل اسردی تعلیم پکې مونږ ته سره امیر استاد سره او تنظیمی کار دی دینی کار دی نو استاد خوشپرې ندي چې توځه یې زده بزانر دنیا کار کوم هغه بلګیږي تازه پلانې پلانې براښک زلانو له موږ سره چلو شو نا تنظیمی او جامع کار باندې به با اولای اگر چې ستاسو ضرورت وي هغه ورستوکې چې هغه ورستوکې په سر کې ورستوکې قوله پیغمبره معند الله چې الله سره دي خیر غورې من نه الله تجارت فیری کار نه او من نه تجاره تجارت نه والله خدای په خیررو رااجقيې وه روزې ورکون کې صورت نزول کی ایک سوچاره په د صورتې مجاادلی نه نهجل شوري د صورت اوقب د منافقنو نه د منافقینو ذکر کوي خولا سره صورت او په صورتت کې او ناکاروالی کارواله د منافقینو اقزي کر کوي داغه نا کارواله ذکر کوي او بیا مو امنانتا التزید من الدنیا د دنیا نه بیرغبتی ور کوي چماله دولت بغه بنګور با دور نظیګه ما د ترک سره صورت روان دی بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ کی التزید من الدنیا او اخلاق د منافقینو او زجر ورکی په انکار د رسالت اجازه کلمنافقون کله چراشه تا ته منافقان قالو وایدین اشادو من گویتو انکابه شکتو رسول الله پیغمبر دالای وللا خدای پاک یې علم پوئگی انکابه شکتو ل رسول او پیغمبر دالای وللا خدای پاک یې اشادو گواہی کې ان المنافقین چې بشک منافقان لکاجبن قام خادر وجندی وردی تخني تبارن کی دروغوي اتقضو دین اول دی, دی ایمانم قسمون اخفر جنتاً دارونا فصدو نو علید دی عن سبیل اللہ دا دین ان لانا انام بشک دی سا اما کانو یا ملون دی ناکار آسوی چکیه دی زال کردی وجنا باننام زکچ دی آمنو یقینکو کو کفرو بی کفرکو فتو بی آمو شو گولشو الاغلوب بهم پس اون دی فهم لایف قهون پس دین پویگی وی زار ایتب کلا چی تویوینی دی توجب کا حیرانی بتایی سامو هم بدن منافقین چودو نبیل اسلام زمانا که دا چی سپین سپینو قد غټو تا با حیرانی دی چو گر دی بدن تی گورا دا چی قد قد دی پا بدن مشی آ حضر شیخ القرآن ایکنه آ یو کاسو باسو لیو ناغو کندو لکنسته اسی ایران من دا بیل و سری دا قد قندی ناغو تاوی شیخ القرآن تیران ګابل امام ډېر خو خدای د لب بدن درکړه دی هغه او استاد په بدن ممسی وللا کی من راتي اسه ورته یم دا کتره کنيسته وللا کی من راتي انو علوی په دې بدن یم کیږي دمر غټ غټتي او ښه ست دی وایي کولو کچره ونه کی دي تسمعو نو تو قبل لقوله وینال دي زګاږي براله باندې به نبی السلام وډې راخره کأن نو غویا چې دی حشوبه مسنده لرګی دی او درو لشي وی تا کې کړي دا لرګی چې دی دغه ته د دولي کنه دیوال ته انوري یا بارانه وي نه دی افسر ډډی نو تبو یې دا سم لرګی دا بادي چې تبر ال الاخلاص کړي دا ګول ته د سیروب ويږي او ډډی شي ځاې دا که سي منافق دي تبو یې خدا سم سړې دي او چې قرآن او سنت باندې وټنګې کنده چې جی تی را شروع نازه چنجو خبر بطرا شروع شده داناکار ار د در دین با دل با یا بدزون باید آقا باید اولاویه ولر گیر تاکیر کرد شوید یحسبونا گمان کیدی کول سیعتن داریوی چه غیالهیم بخپل زانانو باندی هم العدو و دا دشمنان دی فحظ در هم دین زان بچکی قاتل هم اللا حل اوی دکیدی اللا انا ای وفکون کم تارب تارلو لشده اکنا و لهم او <اقل> کلچو ورشدی تا تعالی وراشای استغفر لکم چه بخن و غالی استاد پارا رسول الله پیغمبر دا الله لاؤو و رؤوسهم نتوکی سر و نخفل اخا او بشی که نا او بشی سر دن بیتاو ورائی تاو آتا بوینی دیس و دونا چه منکی گبه دا اللہ را دینا و هم مستقبیرون عدی مخلون کری سواعن علیہم برابر دا پا دیوان رئی استغفرت لکم ک یا ورل بخنه نه غړې لې يا فر الله چرن د الله چ بخنو کې دي ان الله بشک الله لا يهد القوم الفاسقين توفيق نور کې قوم فاسق ته هما اللينا دا کسان سند یقولون چ وای دي لا تنفقو مخارج کې مال علامن پاچا باندې عند رسول الله چ پا خا کې د پیغمبر د الله دي او په دیبان مال مال خرج نکاي حتی تردی پوری ین فضو چلارشی دی وللہ اوخاس اللہ لرا خزین السماواتی خزان دا اسمانون دی والارضی دزمکوری افقان لا افقہو ان پوئیگی اللہ بھی دیتاو گورا دیدہ خبر چکم دی نکی از وی تبوب پا مکبان دی یا بنو مستلکو صحاب اکرامو دا اللہ پیغمبر منافقینم پا نره دی د્વાળો دان سوار د مهاجرینو په اوبو باندې په رالو یا پسکو باندې څه جګړه شوه دغه جګړه جوړه شوالا ندیم منافق عبد الله هم نویته خبر را رسیدا چې دا یو څه جګړه وکړه لمون سره هغه وی ښا ندوی و دکاسخه دکاسخه هغه متا له کوی چې سپې سورب کچ توچي دا تاسو راوستي له صحابه کرامو د پیغمبر دا تاسو راوستي ځانته مسکرو معلومه والا ورکړه کورنواله ورکړه له دا څه خی نه دا خبره له صحابي وريدي او هغه کم منه نارغه نبی له سلام الله تعالی ته وي وي دا سه دي د دې د دا د dane bane ma ko ni diwile ma na diwile walamuna ataka tulum mar ladar ho jande ada kasamuno kandara wada چې خه دیويري او ورتهوي مور کوي خرچه پهې مو کوئ چې ل چېدي ځ تختې او دا بردي ځ نهړ شي الله وي ما سره غزانې دي واللله خځای سماواته ولاردو خاص الله لره غې داسمان نوز مکورې ولاکنل منافقی نه لیکن منافقان لا قون نه پوږي یا قولو نادي لا رجانه کچره واپس چې منغی مدیې مدینی ته لا یخرجن الاعزو خماق او دا او چې من هل الازل دغه کم زور لره د عبد الله بن ابي داغمل غروي چې مون مدینه ته لړ شو له صحابه پیغمبر زلیل چې کم نه ثابتول مون عزت من خلق بولوغو او دیبو باش چې راتلو لزیت پته لګیدمنه چې دا منافق زما پر دا خبره کړی دا دا غزو د عبد الله بن عوام امهنو اج سنگ راتمو دنی تران جو جوپلا ازوی وته پرار کو دره توره یاشن وته نه غکلوا وته وی حتا ات قرره تر دې پوري چته اقرار وکي چې دا پیغمبر د الله او صحابه کرام د الله دا, دا العزيز دا عزت مندي ته دا چې دا پیغمبر عزت منو دا غملګري چې اغه غار بوګه پوزه ولا پزما کې فراخ کلن بس وته وي مزه واس پپلار باندې خپلار باندې او پلار منافقو از مخلص مؤمن الله و علی الله عزته خاصه صلى الله علی رزته و رسوله اطی قمبر دا غلرا وللمؤمنین مؤمنان لرا ولكن المنافقین لیکن منافقان لا علم انه پویگی یا ایه الذین امنوا دنیا نه بیرغبتی ایممنانو لا تلیکم بے پروارن کی تاسو غافل نه کی تاسو مالکم مال نه تاسو ول اولادکم نو لاس تاسو آن, ان ذکر الله کتاب د لانا نه ومن فل ذالکا چا چوک ادا کار اولیک بس د کسان عمل خاصر دي تاواني اندي وانفقو خرج کمال مما دا غسنا رزقناکم کدر ک من تاسو من قبل ان یاتیا ما قدرت له دا احدکم الموت او تطال سکمر په قولله پسسي بهرب ب ایر بزمه لولهخرتنې تاولزهر او نکرم میلاجلن قریب غنیې ټنس دیت ف دقاه نو ما به خیررات کړو واکوم من سوق صحیناش به مادنې قانونه یا الله ز ب جوړ شوما دمر دمر مال به میلهګولو واللا یواخیر الله او الله چرسې ننفس د یو نفس اضاج کل چې راشي جان ایټه دغو والله هو ذو الفقار خبردار دی به ما پاس باندې تعملو چیکو اتاسو سوره التقابن په نزول کې یو سل اتم دی په سوره تحریم نا ندل شي وره داود سوره د دا مقاصد اربعه یا ازاح المقاصد ازاح المقاصد ان اوزاحت د مقاصد اربعه ما کې سرست سر او تعلق په یوسو سرو ماکه صورت کې قوایہ د منافقین بیان شو له پدې صورت کې ترغیب ال جہاد ورکی زکه دا صورت دې صورت پس یو ځای یا مخ کې صورت کوم ترغیب بیان شو له پدې صورت حکمت د جہاد بیانې زکه دا صورت دې صورت پس یو ځای راوړ یا مخ کې ترغیب تورکو ترغیب بیان شو له کې ترغیب او ځکه کومنن ترغیب ورکي زکه دا سورته دي سورت پچی او زه را وړو خلااصره سورت په دې سورت کې اول کې داوره توحید بیانېږي او مقاصد اربعه او حکمت د جهاد او د تر کې سره سورج کوم دې روان دی بسم الله الرحمن الرحیم یې سب به او باقی سورة دوئیسی اولئیسک مقاصد اربعا او دوئیم ایسکی ترغیب لیل او انفاق فی سبیل اللہ لند خلاصا بسم الله الرحمن الرحيم يصبه لاللہ پاکی بینی خاص اللہ لرا ما اسوب فی السماوات تپاس مانو کدی و ما فی الارد او آج فاز ما کری لہو الملکو دغل اللہ لر اختیار ولہو الحمدو دغل اللہ لر صفاد قوی توب دی وہو آدھا اللہ علا کل شین قدیر فاس مضمون توحید بیان کرو حواللزی اللہ ذاتی خلاقم چه پیدا کلی تاسو فمن کم پس باید پا تاسو که کافران کافران دی فمن کم باید پا تاسو که موامن موامنان دی یعنی تاسو الله پیدا کلیی سن فینی دو کسما نیو فمن کم کافران ومن کم موامن واللہ خود اے پاک اما پاسو تعملونا چې کوی تاسو بشیر لدن کرے خلق السماواتی پیدا کلی اسمان انا ولا ارداز د قي د پار دی حکمت یا پهیو حکمت سرهه کوم شک در کې تاستا په اصل نهصور کوم دسته شکې در کوې تاستا و المصیر الله توه پسه یاعلممو پوږ اللهما پااس استماواې چې پاس مننو کدي وال عرضې پما کري علممو پوږ اللهما پااس ته سرورونه چې پهټ تاسو ما تولیون واللهد پا کللی منپی د ذااتې سدور پهژن سنوبان ل علم یاد کوم نه د تاستان نهوللهه نه در راغلی تاستان نهول لهزینا خبر دا کسانو کفرو کا چېین کارې کلو من خاو مخره دی نه په ذااقو پهویستا کوه بالامرم سزاره کار خپل له همدیره پااره عذاابون علیم عذاب در ناک دی ځې که د ووجنا به کانتاتی چوعاغل دی تا رسول الله پیغمبران دی بیل بیاناتی فکر در دلیل فقالو فسو دی ابشر ایته بني ادم دی یادونه لاخ مونتا فکفروا انکار وک تولو مخوالو وستان الله اذن او الله پروار د دینه واللہ سودی د حاجته ایمان ورولی ولا هدیقن به پروا دی همي استل شوی دی ځعمل الذي نه کیا کسان کا فروج کا فراندي الله ی باسو چې دوباره بجوون دی ن کړی او پی غمبراه بالاوللی نه رببي قسم دی پرف زما ل تو باسو نه خ مخه خا تاسو دوباره ثم ملهتون بیا بخبر خبر کشي تاسو بېما پااس ملتم چ تاسو قیمت را روان دی پ خپله عمله بپهشي وزاره ک داال الله پالله بنی صره سا دی۔ پامو بالله ترغی برکې اوس دی کې مضمون د او صداقت ختل خوانته پامینو بالله پهسیخنو کې پله بانډی او د سولی پې غمبر راغبانډي او نور لې پاغرن انزل نه چې منګړلیګلی ده والله خو دی پاک ب ما تعملو نا چې کوي تاسو خیر خبردار دی یو ما چې را جنب کې تاسوول یو می جمع اوغرض را ذلك يوم التغابن داروز تاوانده ذلك دا يوم التغابن داروز تاوانده عربوي وي تغابن الرجل في التجارة تغابن الرجل في التجارة فلاني تاوانكو چا فیده اکرلا. اکرلا او چا شکم تاوانكو غبن ستوي غبن وي تاوانتا غبن فاقشو دا مال قلیله په هید کره سره د غبېفاشه ما تاته در بهخلی په ماار کې د بل لا ورکه غې پا شو سره س په سپې د غریبانان غ دا خل پې و غب نه پاغشه دو کې سره په ح دو کې سره په غب پا شو دا پهې یامت غ دا وره چې چاماللهقیې د بربادو توانون ک کی پرود کممتوا معیوا منبلله چاجی خنوکو پی والله وي عمل ساار منې کامل ل یو کففررهانه هو لر به ک د دناې یاعاد ای تلیف دنیایا د خللو داخل بهې د جنناتن باغو ته تجري چې به من تعله نههاو لاندې غېی خاله دی نهفیا همهېشبي د کې ابدا دا هم الفوز العظیم کلفاوز لظب دا کامې بلوره واللهځنا کسان کفرو چې من کرددي و در دبو درروجن کتاب داله بیا آیاته نه حکومونه یا کتاب زمونږه او لا کا دا قسان هاون نار خاوندان د وردي خاېدي نهفیها همی شو بهدي پاغې کې او بسل ما سویر بیا نه کاره زیې روسې دورې د صورت دوې میسا او مضمون د جهادو ترغی بلجهاد ما اس چې چه جهاد تنظمه زخمی بشمه مل بشمه ناللائی دا مصیبت چه رسیگی نو دا پا جهاد کنره دا دا غسم تا بندی رات نه نلد شه جهاد تا جهادو که ما صابمی مصیبتین نرسیگی اسیو مصیبت ایلا بیزن الله مگر پا حکم دا اللہ بانده او دا الله پیزن تا تا تکلیف رازی و من یا امین باللہ سوکچی یقینو کی پا یو اللہ بانده جهاد قلبهو مضبط پا کیز رداغو واللہو دے پاک بکل شین علیم پارس بانے پورے واتوی اللہ تابدارو کدالا واتوی الرسول تابدارو کرے پیغمبر فا ان تولیتم کچھتا سمخواڑا فا انما پس بے شکا علا رسولین البلاغ المبیل پیغمبر سمک باندی مسلی رسول لکھ کارا اگ مسلہ الله اللہو سمسل برسی سپی رسولو الله اللہ دائی ذات الہ الہ نشتره بلغی بمداد که انکه اللہو مگر دغا اللہ دے وعلاللہ خاص پا اللہ بانده فلی توقل المومنون توقل لکی مومنان یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو ان من ازواجکم بے شکادت بیان استاسنا و اولادکم او دولا استاسنا عدو و لکم دشمنان استاسو فازروهم زان بشک ردین و ان تافو کچری مادفو تاسو وت او مخواړ دغ نه اتغفررو بخنهو کغ ته فین نه الله بشکله غاپورن کې میهبان دی ان نهمه اموام بشکمال نستااس اولا د کوم او لا ستااس خ نه امتحان دی امتحان د او کله کله د اولا چې کم نه خراب پلار د پار امتحاندي یا کله کله دای دا چېښي په هغې خزمت کوي دا قران دا درس نه دا الله ر دینه پادشي نه دا امتحان دی نبی علیہ الصلوۃ سلام موجه دینه بويکو او په جماعت کې چې کمنه حسن او حسین دواړه نو سي نو واره دوی فنهواله جماعت کې منډه وال نه راواغسته دواړه پهګه کې خودل وی صدق الله الله رشتینه دی چې انما اموالکم او اولادکم فتنه ستاسو مالونه دا اولاد چې کم دی دا فتنه امتحان دی نکاسړی داګه په مشقته باندې شي سی اولا خوړیر خواي والله خدای پا انده دغه الله سرهدي اژه نځې بدلهلویا فتهقلله په ک ال مست تاتممسم چېاق لې تاسو ماله حکم د الله پو تا بهدارې وکېفقو معلولهګي خیر انف کوم دا ب غېستا د نفسو دپاره وماو ق او ا چا ځان خپله شومتیانه فولا اکاپس دا کسان حمل مفلحون سردی کامیاب دید انتو قرز اللہ کچر ورک اللہ تا قرزن حسنن قرز خیستا ودا اللہ پنبان قرز ورکا دا غریب لے ورکا طالب علم لے ورکا دا اللہ دنکی زانو قب کردہ غلو ورکا او قرض دا تا اللہ لقرز ورکا یا اللہ داما تا لدرکو تا دی بدل برا کے مال نا اللہ سوئی ازواحفو لکم نو دو چن بکی دا غمال تاسل را یا دو چن بکی دا غمال عجر تاسل را ویا فر لکم گناونا بر تماغ کی واللاغ دی پاش قورن شکون قدر داند حلیم پود پارس باندی عالم الغیبی پود اللہ پا غیب باندی و شہاتی پخکارو الازیز الحکیم دا اللہ زور وردی حاوند حکمت سرط طلاق ان زلک دا ننوی پود سرط دہر نا نازل شویره داوود سره دا الامر المنتظم الامر المنتظم د انتظام هغه امور دي چې کی ذکر کیږي دا کور انتظام به څنګه چلی کور به څنګه چلی رویه به څنګه ساتي سلیک به څنګه کور کیږي دا هغه امور دي چې ذکر کیږي ماف کی صورت کې بیان شو مقاصد اربعه ذکر کول نه پدې صورت کې بیا چې کم نه مضمون د جهاد بیانئ سانین او مقا د اررب دی سرت کې مقاې د او مضمون د جهاد بیان ځکه دا صورتتدي صورت پس یو ره وړو دانګې مخکې صورت ک خ تقل الله هم مستو دا الله نهې کې چې سومره تاسوو طاقت لري ل په دی صورت کې د تخوا عقبت ذکر کوي چېڅوک تخوادار شونه انجام بیسسي نتیجه کی کامیابی ذکر کړي خلاصہ یې سویا تا په صورت کې مقاصد اربعا ثانیا ا مزمون جهادو او عاقبت د تقوا ذکر کوي چې چا تقوی اختیار کړي انجام به او تخفیف دونیوی د تر کې سره سورج کم نه روان دي بسم الله الرحمن الرحیم او امور تنظیمو هغه ذکر کولو اوله ایسه کې امور دو تنظیم او پدوی میسکی مقاصد اربعان دوی سیر سورت یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام ازا تولکت من نسا کلاش تلاق ورکی بیانو تا خود دیز ایکی خطاب پیغمبر تا مراد تی امتو ذکر کلام کی حضب دی یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام قل للمؤمنینہ او د دے مومنانو ترے چی ازا طلقتم النساء کل تلاک ورکیو بیانو تا پیغمبر کم دے تلاک ور کرو مومنان معراد دے نا قل للمومنین کلام حضف دے فطلقوهن نا تلاک ورکی دیتا اصول لطلاکو اغا بیانی فطلقوهن نا تلاک ورکی دیتا لعدت ہننا دا پارا دا پرکی دو دا عیدت داغی تلاک اختیار چا سره دے سلی سر دے څړې طلاق ورکول چې خزنیش ورکولې ها دا به پکملاراشي به چې خزلم طلاق ور کوي هغه جکم دا غي خو نه نیووي به چې ته ما طلاق نه قران دې طلاق اختیار سړي سره دي خوده سره نشته جيم وا اسل حده اشماره ایدته اشمارنه به څوک کی سړې بکی ورې د خزیر لري درئیم واتقو اللہ ویلک دا اللہ نا ربکم چرفستا سرے طلاق و معاملہ کی دا الله نا یروکا اصنی چی بیزہ طلاق ورکی سالورم لا تخرجوهن نا موباسی دی من بیوتهن نا دخفل کورنونا والآی خرجنا او نبوزی دی پخفل بمنوزی تبی منوباسی چی طلاق ورکی مدپور بیدا سورا اللہ اینا تینا مگر کچر رات لوکی وفاشتی مبینا فبیخ کار سرہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَعْتَدُوهَا وَلَا تَعْتَدُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَعْتَدُوهَا لَا تَعْتَدُوا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَدْ زَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَانُ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ لَكُمْ مِنْ حِلٍّ وَحَرَامٍ وَدَلَّكُمْ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ لَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَحْيَى وَلَا تَدْرِي أَيَّ صُورَةٍ تُبْدِئُ وَلَا تَدْرِي أَيَّ سَبَبٍ يُنْش په نه کله چورسیېږي اجله هم نان ایډیپلیته پامسی کو نه پسې سااره کېغی بمارووفین په خطرې کې سره او فارې یا جو کېدي بمارو ب په خطرې کې سره ی ساارکهیا چې کمی رخت له ورکجي اشدو ګان مقر کې ز علی می کوم چې خاوندانصافی من کوم په تاز کي مقر کئ سباله تابره تو متونونه لګي لکه دا غبوتیر نه کار ناڅه نا کته طلاق ور کې لړشه بیا پتا به نورسته الزام ولاږي دی خداسه داسې وو واقع او مضبوطه کوي ل الله قاذف دار الله زارکم دا کار ستا سو يعجو د شهید کېږي به دې سرا من اچاتا يعجو شهید کول شي به دې سرا من اچاتا کانا چې وي امن بالله یقین كون کې پالابانه ول او مل الله دون چويريدا الله نه اجاله او بګردي داغه د پارا مخرج فراخي الله ول انتظام او ف ويرزقه روزي ورکې ده تا منې زه داغه زنه لا يهتسب نه ګومان بني دا زنه به الله بیم دادو کې چې د تدار پته وي و من يتوکل چا چان اس پر الله تعالی الله باندې فوا وازدغل احبو کافر دلرا ان الله بشك الله بالغ امر هي پر کونکو د حکم ده قد جال الله او په تا سره او بګزی الله ګرضو ل د اللله لیکله شیل د هر یسی د دا قدر را دازا واللهغ زننانا یا اسنا ک نامد من ماهیزی د بی حیز نه مننسی کوم د بیایانو ستاسوونه نرطب تم کچری ش ک ستاسوې بړی ق د حیزی نه راځی یا بړ نه دا واسیې نعدد داغی سلاسة و اشورین دریمی اشتی ری دریمی اشتی واللائی لم او آزنا نه چهیز رازینا بغیر دو بیمارینا نداغی دریمی اشتی وقت تی دریمی اشتی چکمدن دابایی یا برسخطی و اولاد ال احمال او خاوندان د حمل اجلہن نا نیت داغی اینزوانا چوزیگیگی حملہن نا حمل, حمل داغی داغی مدد چکمدن آقا وزد حملہ وم شوو بس روز طب بیا آن چې معسووم پیدا شي خاون مړ پهکټبانندې او ماسوم پیداشي بس دا ده او ما تقل الله سووچک دا الله نه ی چې الله بګ د داغ د پااره من امرې د حک خپ نه ی سره ساتیا ظکه د امر الله اوکم دا الله دی ان دلهعلیکم چې رالیګلی تاته او من الله سووچک دا الله نه ی کافران. لربکی ردنا سیاتی تکلیفن رو دنیا ردو ویوزیم لہو اجرا اوزیات بورکی اللہ دو تبدل اسکنوهنہ او سویدی زان سرہا من حیثو فا آغز انا سکانتم چی تاسو سیگے من وجدی کمد تاکت خفلنا ولا تزواروهنہ نقصان مرک ویدی تالی تزویقو چی تاسو تنگیراولی علیہنہ پتی باندیف امام سے ویچ تلا خزلا ورکړو نه په خاوان باندې او سخنشته امام شافعي رحمت الله عليه و چې نا زېشتہ او سخننيشتري امام سي بوی دوالشتہ چې کله سوکنا یې نه زې ثابت دی ننداسه په کیناستي بیا ډوړې بولم ورکې کړه نو ډوړې او جماعت والا دابې کوم دنه ورله ورکې هغه کور کې به پر دا به نه الله د ید کوي چې تااس تاهغی بر تنګې مرا وی چې د ررک د او ډړه وله نه ورکئ نه ډډ وله ورکه وین کو نه ک چریغې اولاې حملیم خاونندا نه د عمل ففقو د خل کیالی هن نه پهې بانډی حتا تر دی پورې هزوان حملله چزیږې عمل لکه چاغ نقصان ورنشي په ارواانه پس کا چریپی ورکي ل کوم ستاسو بچتا فاتهن ورکهږي تا او جوړهونه مزدوري داغي کله چې طلاق ورکل شي ودي او بچي پیدا شو اگر زاده شو نو وس دک د لپی لپاره ورکی دغه په مزدوري بوله خاون ورکی لکه دا, دا خو هغه نازادر او صاحب ځان آزاد را دغه مزدوري بوله ورکی واتمرو مشوره او که به نکم په خپل میانس کې معروف الفخیره کې سره او انتا سرتم کچر ګران ګنه تاسو دا و شترجوا له اخرى د پمزدوره و نه سي داغه د پاره بل خذا چتوياره په اول کې زمو معصمله و ستراته داناسته د دتکی نه بل ولونه سي په پي باندې دره تر وساته کې لئنفق خالص کې از ساته من ساته خاوند مال دار نه خپل مال نه ومن قدره هغه سکو چټنګ شوې ده علي په باندې ورسکو خلق داغو بل ينفق نه خرجو کې مم ده سنه الله جوار کړی دتا واخیر خیر عدی ولا ورکی کنه لا یکلف الله تکلیف نورکی الله نفس الا ما مگر آغا چور کړی دتا آغا چور کړی دتا د خپل طاقت مناسب الله چاونه سوا بوجو اغنګ دی سید الله او زره چوبګر دی الله بعد حسین پس د تکلیف نه اسرا من وک عین دی قريه تدیدنه د سورۃ میسا پدې کې مقاصد اربعه او تخفیف قع من قاين او ډلو خاريونه قطت خلاب کلهوان مر بهده حکم د را خپل سر کشيلو وه خلاب کو د حکم د را خپل د پېغم بارانونه په حساب کومن دغې سره حساب شد حساب س ان عذااب پ رااست او اوس دغ ذب نه د حساب شدي ده اوظحت کوي عذاب نه پهاقت و سا کو بالله امرريا سزا د کار خپل وکانهقب امره او د اننج د کار غې خوصه تاوان و توانې پریتل او ع اللهتیرک اللهلهدی رپاره عذابان شدید دا افس فقلله پهې ک دا لا نه یا او ل الأبااب خواونندا نهداقل اللهجینا کسان آمو انزل الله یق دا لک دا اللهعلیکمته استذ کهخورآ رسولاً پیغمبر و رسولاً پیغمبر علیکم چې بیانې وتاسته مضمون رسالت آیات الله آیاتن دللا وبیناتن خارا ليخرج الذين در پاچو باسي کسان امنو چم منان دي او عملو صالحات عمل کینې بن ظلماتې ته رود شکنا ال نور رڼا دي ایمان تا د پیغمبر کارسو ته يرونه خلک را خپل رڼا دي ایمان تا و ماو من بالله چا چې قنو ک پهی والله و عمل سوالان و کاملیت یو دداخللو د خلب کې اللله جنناتن اابغونته تجرې چې به ی کې با من تاتی هل انهارو لاندې داغېولی خالی دی نه في اعبده ی بدي پای قد آاس الله یقین خایستهقل الله له دپاره قخوراک الله الذي بضمون د الله اوله الله غ د کل سباوا واسماننا او من عرضې دم کنا لونا پهشان ددي ینی او مري تي او پهجووالي سک نهشي د د سګه دې اووز مک د منويا ن الامو رالي الله او کم بيننانا په مندي کې تعالله مدی ر پا چې اقنو ک تاسو ان الله بش الله ال كلشيقدرير قد اها تا پتا سره ګیرا چولدا به كل شي اندارې سزنا علم د پوي سوره تحريم په نظر کې یو سلس او وډه 107 پس د سوره حجرات نه نظر شویل داود سوره د التخزیز عل الجihad تیزی ورکی په jihad باندې ما کې سوره کې امور انتظامی بیان شو د پدې سوره کې تیزی بیا ورکی په jihad باندې زکه دا سورته دي صورت پسی ياو ځای راوړ یا موږ کې صورت کې بیان شو د په دې صورت کې هم قوانين بیانې چې ګوره قوانين د الله کې ترمیم وررانولې او راته بدل پکې ونه کوي زکه دا سورته دی صورت په او و ځای راوړ خلاصره صورت او پاول کېره د تحریمات العباد د ځان حلال او حرام مو جوړوي او بیا ہدایت او هغه امیر ته ورکي چې د خپل ملګرو نه مجبور کیږي بنا ا تا مجبور کی او هغه کارو کوي چې هغه صحیح ني او جهاد د کفار سره او د منافقين سره دا خلاصې رسولت بسم الله الرحمن الرحيم یا ايها النبي اي پیغمبر عليه السلام لم تحرمه ول بندي ته تحريم په لغوي معنی سره ولے باندیتو معسو احل الله لک چروا کړی دی الله ستاره پاره تب تغیت لټه مرزات اعزاج رضامندی د بیانو مونته وی درځماندي ملګرو با نغړه کوي بلکې د الله د حکم هغه رضامندی هغه به حاصل والله خدای پاغفور رحیم بهونکي مهربان دی نبی له صلوات او بیانو کربا توخ خپل خپلې څېړې پل پلټې می 13 غني بي بيانوي حضرت زينب رزلانه ها کړ چې داسې بمازيګر کراغې اغي کړه بلګی سار شو ولې اکیوله ګبنا ووست او د نبی سرهات والسلام ګبینو خفو نور بي بيانې په دې خفو چې دې بي بي کرا ولې دې ډېر وخخلی دکه یو بي بي چې ما کرا ډېر ټيم دا داخد الله پیغمبر نو تدې او جنګی لا په دا جوړ کو طریقې جوړکړه حضرت حفصر ذلنہ حضرت شیر ذلنہ حضرت سودر ذلنہ داس نور چې داسې بوکو چې نبی علیہ الصلات والسلام تاسو سره یو کر, کر را نو موږ را جمع شو به و چې تاسو د خلینو څخه د معافیر غوړي راغی نبی علیہ الصلات والسلام ته دا وقنو نګابین اخوړل او جو بلې دې به کر راغی چې کر راغی حضرت شیر ذلنہ کر دې ټوله را نشي وته په خصوص تاسو د خلینو د پلانیس غوړي راځي نو نبی رسول الله پوښی دا خو دی ما غو پین دی, دی په ما باندې خبرې پځاغ کور کې د ستار شینل نو نبی رسول الله بیا ځ د نن ما ځان مالګې بن کوم زبانه خورم نو حضرت اشرز الانحاء اغه حضرت حبسرج الانحاء هغه پشه پمنډ اور لا ورته دکسي کاروشو اګه خيري پیغمبردان باندې ګبن بن کوم هغه کر بډې رټې منالي من کر براز نو دا خبرو شو او نبی له سلام او مرمنين تو چې د اراض کارکوم چې ته قدمه ک نور به بی بیان وته او ما ځان مرګبین بن کوم او چې نبی له سلام داسې لږه جوګه جو داسې لږه به وکړ او ته زه نیمه در باندې که خیرګبین په ځان باندې کړې ان الله پاک او د ايتونه له لګل چې او تا په نامه حلال سي هغه تا ځان منول بنده او ذمندارې چې ستاره از به کار کړې ده هغه ولته ستاره نبينا بي نبی عليه الصلاه والسلام د پوس کو زماره ذول احقار کړي دي هغه وې تا دي چا ویل دي دا که هغه ته چې پیغمبر علمی غیب نه دی وې ذا الله خبر کړي نو په دې آیتونو کې هغه ته اشاره کړي موږ د تعلیمدار چې ځان باندې حلال سیس نه باندې وښه ودا ځان حلال حرام مو جوړو قد فرض الله یقینا مقرقلدا الله عليكم ستار پارا تحلت ايمانكم ما تعلق سمون استاسو والله خدای پاک مولا کوم مدګار ستا سری او دغ الله العلیمل الحقيم دغه الله په د پارسو هوونې حکمت دی و د سررن نهبيو او په پیغمبر الہ راس کارکوو پې غمبر اله بعض زواجیی بعض بیایانو ته حدي سادیوي خبرې اخکارکو حضرت سرکله نهبعتبيی چې چا عمل مؤمنین وا ازهره الله خبرک الله علیہ پیغمبر وا ازهره الله خبرک اللہ اللہ خبر ورکه الله بل پیغمبر تا علیہ په دې خبر سره عرفه کارو کو بازو باز زاغینا باز وا ارزان بازو مخوالو د بازینا صرف دمره وچ تاز مرض ولخ کار کړي دي بس نور چوندوی ایا پکې مفسرین نور نور هم دغه کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بار کې عمر مومینین چې زمانه پس پس د افلار خلیفې نور څه کوي نو په انحال خو هغه سره مناسبو چې بس دی چې تاسو ما راز ولخکار کړي فلمما فسركلا نبأ بهي ار کلا چې خبر ورکو نبی عليه السلام حضرت اب سي رضی چې تاسو امام علما راځه ولې ښکارا کړې دې قالته من ام باك هذا چا خبر کړې په دې سارا تته چوي قالو پیغمبر نبئ عن العالم الخبير او ځا خبر کړم هغه الله چې پوه دې خبردار دې پرسو پیغمبر عالم غيب نو چې جما بيبي راس کار کړې دې بره طرف نه حکم راغ الله تر من دې ستا راس کار شوی پیغمبر نه دې پوه عالم غيب نه دې او د د پیر چې کوم نه نه غوېږي او زم پیر پويږي الګ څنګه پويږي خانه کابه کې وخرف کوځ نه وښته د بدن نشته اغه مو پیر لږه کوم نه نه مرید کوزاراوله ده بو او دا سلام نه چیراوله پیر لاو کوم نه هغه لاس څه څه پسي نه چنده غه غدغي نه لاس نه اوخه ده کوزا نو سغې له سده خبره جوړوله هغه <سؤال> کله لاس کې سانو هغه د الواله لاس ته پاسته پاسته لاسونه یې تبه کنه چنده کله لاس کې را کړا هغه هغه یو کوزه ته پریوته اوس عقلاسو وازن جوړ واسه دغه جوړ خبره برابر ولا نو موریدو ته وی چې تاسو نو کوزه پریوته وای نه ته ته پته نشته کنه ویلې داوی خان کابه کې خرګر دې نه مې دلته دلته پریوته اخر یې ان مورد کور تللې پیر میرا سید دل دکان هغه څنګه وی چاپ پیر خونن ناشنا کارو کو وی چې درش نی وخان کابه کې په کوزه باندې خرچه کم دی نه ویشت وی خا وی الکن راول چې ډوډه ولوق کو. اړې کور تللو جو ډوډه چرګ وروځي پخې کړې ا مجمع کې چې کم نه لاسه کته چرګ او د پاسه پیروجي خټه ککړه پیر چرایوسته کیناستن وغو خو خو خو, خو راکونه او پولاونه نا غو که تنداس لاس روجه بالله پاکي سيفتګلو نا غو ته جيتاسونه وړه خونه کوله يا رب بس منګه دوره دوره نه خراوي نن ولاد دی واغست مجمع کور تووله چا سره کور ترلو خپل ته ته داسه داسه جيتا خدای به همو باسه تاسو هوښر مولم ته شروجه په خړ دي وي نا غو ته وي د دې دلند خو چر پروت دي وي ښا وې پیر وي خو ځا خانه کابه کله تخر وینن ترجو دلند چکم چر نوي ها ناسخه ا درځه دلته چرک چیرک نوې نه خانګه ابا کې کومنه خبر ده نه څه کوي دا پیران ټوړې جوړ کړې خلکو د ایمانم لوټي او لاغین مال دولتوم لوټي ناپوه خلک د اوکاوتہ سم خبره کوي مې دي پاکستان مقصد الی جما پیغمبر نو پوږ راز بی بی وی بل تګکار کړو او الله تر طرف نه حکم راغی چې ګرستار اسکار شويرې این توبه تم به موننه توړ کې دیږي کې کچر مایل شی ل الله انت توبه کچر توبه با سی تاسو الله او الله تا فقسغتو فتاکسرا قلوبکما مایل شی و ریس تاسو زونه یا پی و شی ریس تاسو زونه منې د پیغمبر سره و کچر زاهرا کچر تاسو امداد کوي اله فخفکان پیغمبر باندې فین الله بشکا الله وعد الله مولاه دوستا غد مزګر دا غد و جبريل جبريل سلام وسال اهل المؤمنين او نه کان مؤمنان والملائكه و فرشتي بعد ذالكا پس دینه زهير امداد کون کړي اسا ربو زردي چرابداو يقيني چرابدغو ان تلققنا كجر طلاق در کې تاسو تاستا يم دلو بدل کې بول کې د تاسو عاج نور بي بی بيان من كنا وقل استاسنا مسلمات تابدارې مؤمنات مومنان قان ته ناجز کون کې وې طيباتن تو به استن کې وای عبادتین عبادت گزار به سایحاتن بندان کې ریفائش پي صیباتن کون دی وای باز او اپکارا او باځ او پیغلي مضمون نه جهادو اد صورت وای میشا یا ایه الذین امنو ای مومنانو کو بچکه انفسه کوم خپل ځانونه او احلیکم تبرخل نارند ورنه وقود الناسو خشا کې خاص خلق دی ونحجارتو خاص کانی آلیها مقردی پدا جہنم باندی ملیکتن فرشتی دا سے فرشتی غلاثن سختی کارن والدی شدادن سختی آوازن والدی لا یسون الله خلاب نکی دا ما مادا سو امرهم چه حکم کړی اکلی دیتا ویفعلونا قیدی مای امرون آج چه حکم کلشی دیتا یا یوه لنا یا کسانو چې ان کار مکړدي د الله د لا تاته ضررو وم بانې مکه د انما ان نهما تو زونه به ش سدا درپستاته مع سر کند تا معلو ان چې تا سکول ترغب ل توبه یا ی لزینا منو ای مومننادو تووبو توبو باسي ال الله <سؤال> د الله <سؤال> <سؤال> تا تووب نسوه تو مض تو مضبوطه د زړه دا نه چې چاردام بغانه نهسته او لا پیچا وې تو بښ دی توبه نه نه د ځلن توبه در کاته نه پرو کې الله د غلطی را نشوي را تا ته بالکل توبه ده الله روجو کوم د غی ګنا نه پهاسه ربكم یقې چې ر ستاسو ون کافران کوم للبک ستاسوونه یاد کوم تلیفونر دنیا ستاسو و د داخل <سؤال> بهکې تاسو جناتتن باغون ته تجرې چې به یږ بام ان تاتللو هارو لاندې داغې نهولی یو ما پارت باندې لا یخل لا نهبي یا راب بې الله پې غمبر والنا کسان عامو چې معمناندي ما اغ سره الله به د غرو د نورو ام هم رنائی ردی اصحار وانی بای بین ایدیم باکر ردینا و بی ایمانیم آخر و عبادی ربنا ایر بزمنگا اتم لنا پورا کے منگ لنا نورنا رنائی زمنگا اللہ منگ لما کامل لنا ایمان اغراکی وافر لنا بخنو کے منگ تا انکا بشکتو علا کل شین قدیر پرسزبانی طاقت لرنکی مضمون جہادو یا ایوها النبیو اے پیغمبر علیہ السلام جهاد الکفار جہاد کو کفار سره پتور باندې ول منافقین منافقین سره په جواب باندې عقل ذلهم سختی وکړي سره منافق سره په کا پتور کو نبياب يهودوی چوغره په خپل مرګ ورو لګیدل زکه اللهوی په پتور نه بلکې په جواب باندې او څه د نن زمانه نن زمانه چې کوم نن راغین نه کار دي او عقل سختی کوي سره دشمن سر نرمیونو کی وماواهم جهنم ذکر زی دی جهنم دی و بیس المحصول دی ناکار دی رو سی دو دی زرب اللہو بیانی الله دی زی اللہ ذکر کئی چو دخپل پی آخ خاون سر کلوا چا فیران رست رازی آسیا رضی لنها مریم علیہ السلام جہاد کلوا دی ناکار کارو نمقابل کلوا دقوم زرب الله بیانی علامہ مثلا عبرت للذین اد پردا کسانو کفرو کافراندی امراتن اوهن وبیدنو علی السلام و امرات لو تو وبیدلو علی السلام کانتا تحت عبدین و اد دواڑا پنی کا کے د بندگان زمنگا من عبادنا د بندگانو زمن صالحین چنه کانودی فکانتا و ما دوکے او کڑے د دواڑا سارا دوکے سو کلا منافقان شکل کیمان نو خیانت معه د د زنناانه د به دکه د پیغمبر ب مشره کېدي چې خو بددممونونه نهشه کې دی د فخواانه تهما دوکې او سره پخی ته یو شووي او په زلکې او سره بل شو فله یوغنیا کم نقررانو همماره دی دواه نه من الله دا عذاب د الله نه شيعاد د زر ګوره دا دوه پی غمبرانو د دو دواړو ب بی بیایانوي غیلی بی بچ وورکوو الله دکه څوک څوک چې د پلانې خاندان کې بی و ز سېید ما ز پیرانې کورنې کې ما ستانه ما نسب می اوچته الوینه نه خلاصې دنيشت پیغمبران خپل وی بيان نه د خلاصې کړې زما د اعظم نه بل سو سر چې زما د اعظم نه بخلاص بلکې خپل مل باندې بخلاصې دي فلم یو خو نه یا بس فائدہ ونه کړې دوالتا د اعظم د الله نه شياده وی زري وقيل او شو ودخل النار داخل شه ورته برزخ ورده برزخ تا مع داخلی سره داخليدونه سر داخل کنه وزره بالله ترغيب للجهاد بيان ان مثلا یو وبرت للذين قد کسانو كسان امنوا چه مؤمنان دي امرت عفران بي بيد اس قالت ڪري چوي غير به اي خدایا ابن لي جوړه کمال را عندك تخفل <تصفح> جنت کي د کا پهخوا کې د خپل <سؤال> ځان بیا تن کورفلې جننا په جنت کې الله ما ځان ته اوبللی ځان ته ما و غواړی ی فررا سر ډیر زلم زیاتې کوو دا معاموه اسیر جلان ها نو فرون بر او ل کې د ته او پهسېږ د من نهغوي نه د پهې بدن نه لا کوکې به می خوونه ټ کول ډیره تنګرا لوي یا الله ما واخله ما مګ رالی ماار د در زلم خلاص. ونا جې بچکمه من فرون د فروننا وعمل دا عمل داغ نه ونجنې بچکمه من القوم الظالمين د قوم ظالمانونه و خې ببي تا بداره ده خاون د نفرماندي دغه دو ځو کې خاوندانې تا بهدار د بیاې نفرماندي وال اللهوي دا, دا زما کار دی ومرما معمل مريم سلام اب نهته عمران التي چېور د عمران اغا احسن اچی ساتلیو پر جهازان اخفل فنفخنا پوکیو کمانگافی په جیب داغی کی من د خپل اخفل طرفنا واسود دا او رشتنی ودا بی کلمات ربها واسود دا او یکینی کلو بی کلمات ربها پوعدو در خپل باندی مریم علیہ السلام و قطبه او پا کتابون داغا وکانت کانت ودا من القانتین دا جزی کون کنا تبارک اللذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير دا سورۃ بنزول کې و او یاد یې صورت پد سورۃ الحاقین نازل شوه دا ود سورۃ دا اراد شرف البرکات چلاس ری صدارو دا لپکاو نو کې څوک ماخ کی صورت سارا رب او تعلق ماخ صورت کې مضمون د جهاد بیان شو مقاصد اربعان بیان شو د پتی صورت کې اغه اسن مسلہ اغه بیا ذکر وکول ماخ صورت کې مضمون د جهاد او جهاد سره پار دے شیشر ختم شي شی او د الله توحید او اغه کارش د په دې سورات کې مسله د توحید ارد د شرف البرکات اغه ذکر کول او خلاصه به سورات په سورات کې د برکت او بیا په هغه باندې یو دلاله عقلی دغه دلاله عقلی عام بیانای او اته دلالي اخلي خاص بیانای دی د دې ترکه سره سورج کم دی اروان دی او ير د عذاب التقیف و خروی بشارتو د امر بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی برکت جو اچون کې هغه الله دی بيدهل ملک چ په لاس داو کې باد او برکت ال اعتا او ونما او مال خیر داور کول او زیاتري د مال امام راغب مفردات القران ک معنا کوي چې تبارك سته وي برکت داور او زیاتول دی او سجدي چاله چاله ور کوي دلیل به د هلمل دا لا پلاس کې اختيار دی درم دلیل او هو دا الله علا كل شي قدير پس باندې طاقت لرون کوي الذي اغا الله درم خلقل موتا چې پیدا کړل دي مرگ ول حياتا جون يا خلقل موتا پیدا کړل دي تکلیف ول حياتا خوشالي ليبلوكم دير پاتوس تاسو ايكم کوم یو پتاڅکي آسان اعماله څنګه رپامل کي او هو العزيز الغفور دا لا زور اور دې او بخون کړي وذ دلائل عقل خاصو اته هغه شروع کړي الذي الله غذاته خلقا پیدا کړې سبا سماواتن واسماننا تبع قایوبل پسې دیم دلیل ما ترى تبو ني ني تبو ني ني فی خلق الرحمان پیداج د محرابانه بادشاہ کوم انتفاوت څه کیسم نقصان وګورا نقصان چې د اسمان کشته استور کشته سپو مکه پر دین بسرا پشگر زوان نظر خپل حال ترا تبون من مين فتور سکسم کمه اس کمه و مخصوص نكي دلاد خدود قدرت نشانو کې سم مر جایل بسرا بیاو گرزوان نظر قرتيني بیا بیا ين قلب واپس بشي اليك البسرو تا ته نظر خپل خاص ان مرادا وهو حسير او د بستړي ستړي وي او دا صورت حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمائی هیا تنجی دا اخلاس انکه دے هیا من جیتو تنجی من عذاب القبری دا صورت اخلاس انکه دے دا اعذاب قبرنا اعذاب قبرناولی دیکھ رد دا شرکی فیلی شوی ری چی رد دا شرکی فیلی شوی دے اوستا عمل اغفاکو نو دا دی دا وجنا ده دی صورت پوجمانی ده قبر د اعظم نه بچی